За дългогодишна паралелна система за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси, доскоро покровителство на отслужители на столичния инспекторат съобщи в специално разследване антикорупционния фонд: Кои са властелините не на пръстена, а на пръста? Кои са? покровителите на тази схема за паралелно извозване на строителни отпадъци в София. С тези въпроси казвам добра ден на Лора Георгиева и на София Желева от Антикорупционния фонд. Здравейте. Добро утро. Ами да започнем от там много накратко за какво става дума, за а, да могат слушателите ни да се ориентират. Аз съм сигурна, че особено тези от тях, които живеят в София, са се сблъсквали с мащаба на строителния отпадък, скрит-покрит и свърлен не на място много често в живота си. Да, а, така е, със сигурност гледки от това са станали достояние на голяма част от Софианция и със сигурност има такива практики извън териториите на, на столицата. Много накратко касае се за нерегламентирано извозване на строителни отпадъци и земни маси от строителните обекти на територията на столична община. И като казваме строителни отпадъци и земни маси, говорим така на най- просто казано касае се за пръста от изкупите на терените и за отпадъка генериран при разрушаване или градеш на един обект тухли, бетон и така нататък Всички тези бокуци следва да бъдат извозвани по строго определен маршрут от ам, ам, транспортни дружества до единственото място за такова депониране, именно депото във враждебна Голяма част от дружествата по даните, с които разполагаме, не правят това, а депонират тези отпадъци и изхвърлят ги, най-просто казано, на други терени, не а, така редно да го правят а, с а, покровителстването на служители на високи позиции в общината. И когато казвате покровителстване, тогава стигаме до а, корупционната схема. Как изглежда тя Осново. и какви са данните, с които разполагате а, и как всъщност вие тръгнахте в това тем, в това поле? Ами, вижте, по наши данни става въпрос за организирана схема наистина. Не става въпрос за това, че един строител или една транспортна фирма просто си харесва един случайен терен и там почва да трупа. А, очевидно се търсят терени, на които а, или собствениците не ги посещават или не знаят, че са им там терените. Сега със сигурност има и случаи, когато това се случва и с участието и с съгласието на собствениците по най-различни причини. Или защото и те получават нещо, или защото трябва да се заравни терена, а, за да правят нещо с него. А, но във всички случаи а, става въпрос за... Има лица, а, които с това се занимават да намират терени. Включително а, има данни за представени фалшиви, разрешителни за рекултивация. Тоест фалшифициран официален документ, издаден от Министерство на земеделието. А, това означава, че а, на, на транспортните фирми се казва точно къде да изхвърлят, на кои терени. А, съответно, когато се правят проверки, ам или не се глобяват шофьорите, или се пишат минимални глоби. Има данни, че се представят фалшиви направления. Направлението е документа, нещо като пътен лист, на което пише, че камиона трябва да тръгне от строителен обект Едисикой на територията на общината и да стигне до депо Връждебна. Всеки камион трябва да има такова. Когато няма или когато има направление за друго място, подлежат на глоби. А, но наистина това, което става ясно от записа е, че и, което, между другото, от нашата публикация не е първата по темата. Преди 9 години е имало подобна публикация, от която абсолютно нищо не е последвало. Тогава отново служител на инспектората говори с скрита самоличност, в нашия случай говори новия директор на инспектората. На столичен инспекторат, което е изключително показателно и в интересна истината можем да го поздравим този човек и екипа му за това, че очевидно полагат усилия да променят нещо, което а, нали, да вземат мерки в тяхната компетентност, а, което се случва години назад. И всъщност за нас това е най-поразяващото от м записа, който пуснахме таен запис, направен а на разговор между директора и служителка на инспектората, която му предлага те двамата да оглавят тази схема, като сменят а, займащия до момента, м, според а, госпожа Любанова, ключова роля в, в схемата, именно а, господин Кючуков, който, между другото, е служител, директор на а, кон, сектор, точно който трябва да се занимава с контрола на замърсяването от строителство. Той все още е такъв директор? Той все още е такъв. Бил е 2015 година, продължава да е такъв. В момента твори обаче в творчески отпуске, пише научна дисертация. Така, сега това, което описва вашето разследване, тази първа част от разследването, всъщност описва един модел, който е съществувал много дълги години и от който а, разбираме, че всъщност постовете на Ключовите места в инспектората на практика зависят от това дали влизаш или не, вли... или, а, не влизаш в въпросната схема. А, и това е една страшна картина. Имате таен запис, в който става ясно. Това, а, до този момент, а, има ли реакция от а, институциите, които би трябвало да следят за законността на работата на други институции в държавата? Към този момент специално с Фундация Антикорупционен фонд няма никакъв контакт съществено от страна на органите, които следва да проверят твърденията, които изложихме ние. Доколкото знаем, това беше и публично оповестено, самия кмет, новия кмет Терзиев всъщност сигнализира прокуратурата. Излезе със съобщение, че сигнализира прокуратурата за изложените от нас твърдения. Какъв е, сега, какво е последвало това? Има ли контакт с него? Ние не знаем. Предстои да разберем. Всъщност, нека това да кажем на, на слушателите: че самата медийна публикация е сигнал до компетентните органи и ги задължава да предприемат действия. Поне не е необходимо дори допълнителен сигнал да се подава, за да, а, за да се задействат. Сега 2015 година не са предприяти действия, поне публично не са оповестени от МВР, нито от прокуратурата. Надяваме се този път да бъдат взети такива, защото наистина става въпрос за огромен, огромни по площ терени, а, които се засипват Включително стратегическа инфраструктура на места се засипва. Тоест, проблема е доста съществен. Тоест, има и сериозен екологичен риск от а, тези действия. А От гледна точка на това, кои са замесените лица, какво показва картината? А, какви са тези хора, които стават а, директори на а, тези структури в столичния инспекторат, които би трябвало да контролират тези процеси? От информацията, която имаме, от даните, които са ни предоставени и отново, да кажем, от самия директор на инспектората, се касае за така, една доста цветна палитра. Основно, разбира се, говорим за ключови позиции и хора на директорски постове в различни структури в инспектората. Господин Кючуков е именно такъв, както каза и Лора, той отговаря, той е директор на, на сектор контрол по замърсяване от строителството. Именно сектора, Ван да не допуска този тип дейности. А, госпожа Любка Любенова, която е единя от героите в записи, записа, който публикувахме, разговор между нея и новия директор, тя също е а, оглавява едно от звена, ключовите звена в инспектората, именно Ъм, контрол... контрол на районните инспекторати. Впрочем, вие и предоставяте право на отговор, а, въпреки, че ние може да проследим сайта ви и кореспонденцията да. ви с а... нея. Тя не, не разговаря с вас, докато вие подготвяте публикацията. Точно така. А иска това право на отговор, едва след като излиза. Ами не, ние потърсихме материалът. всъщност, да, преди, преди да публикуваме материала, тя отговори а, на въпросите, които и зададохме след публикуването след и всъщност ние сме ги а, публикували самите отговори. А, иначе на въпроса ви за директорите поданите, които имаме и от предната публикация и сега от а, твърденията на госпожа Любенова, а, тази схема се осъществява дългогодишно с участието и на директорите. Всъщност а, от 2008 година до смъртта си през 2021 година директор на инспектората е госпожа Веска Георгиева, след което бива сменена от господин Ивайло Иванов, който е дългогодишен полицай, секретар на МВР, е уволнен заради полицейското насилие върху протестиращи през 2020 година и няколко месеца след това всъщност оглавява столичния инспекторат и всъщност през ноември 2023 година вече е назначен господин Неделков. Интересна подробност два дни преди да бъде назначен, служителите в инспектората предприемат за защита на правата си и а от евентуални посегателства и се организират в синдикат, какъвто никога не е имало от съществуването на столичния инспекторат като а, структура в общината. И именно под тази синдикална защита към момента а, се ползва и госпожа Любка Любенова, която бидейки секретар на а, тази синдикална организация попада под един член, който е защитава и няма възможност да бъде освободена без разрешението на този синдикат, а той не дава това разрешение. Сега, много кратко а, време ни остава ви колко много реакции? Предизвика това ваше а, видео. Ще прочета някои от тях. Леле, майко, това е непонятно за разбиране от всеки един честен човек. А, а иначе нас за една количка пръст от градинката ни губяват по 200-500 лева. Мащаба, парите, които отиват, една цифра, само за това имаме време. А, ресурса, който отива за, за корупция. Твърди се, че са между 40 и 50 хиляди на месец. Генерират, генерират само служителите на инспектората, които са замесени в схемата. От тук нататък следващата част от. Кога да чакаме? Следващата част от материала ще бъде публикувана тази седмица, която разказва за друга схема, ако мога така да се изразя, нерегламентирана. Очакваме отново да призовем реакцията на институциите. Която към момента липсва. Лора Георгиева и София Желева от Антикорупционния фонд.